اختافاتو او جنګونو تو چې د مسلمانانو په خپل درمیان کې د بل سره واقع کې کې یو مسلمان چې د بل مسلمانه یو ډړه د برې سره جنګېيام هغه خا ځان دیر ګوري نو با ک بیان کوې چې کول په کار دی د مسله کې امام ابن ابي راهبه الله دري اقوال د علماو ذکر کړل چې د دې په هیڅ قوال کار یو قوال ده چې یو ځاني توهم تعارض نه کوي. بس خپل ځان سره وکړ لري. صاحب کرام کلا قول د ابو بکر رضی الله و ترا نه هو ده او داسې نورو بازي کسان نه دي. دوی مقولدان دي چې دې په هیڅ مدافعات جهيدي چیز انسان خپل مدافات کولیش او البته اقدام باندې مثلا یوکستان پر انتقال مدافات کولای شي چې په دی یوک کی تاسو خیر دي لیکن تاسو بچاوڅینه ابو بکر نه هو ته مسلک مصالح مدافات باندې چې موږ یې مرډلې سابق کرامو کده قول عبد الله بن عمر عمران بن حسین رضی الله وانهم دي دریم قوالداری چې نصرت دا آل حقو بکی مقصد سو کلچی دا دوڑولو پا درمین کی خبره واقع واقیشوا تب تحقیقات کې او چې کم حق پرستی دا غو ملگر توب بکی دا غو دلو بکی او کم چی باتی پرستی دا غو خلاف بجنگی دا غو مذہب دو جمہور کرام القران الكريم نم نديد تایید باندې وینتو اي پتا ني من المؤمنين اقتتلوا فاصلوا بينهم څنګه وینتو اي پتا ني من المؤمنين اقتتلوا واصلوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى کال رازي چی پیتنی ببارک کی خو نبی علیہ السلام <سؤال> دار فرمائلنی چی قتلاها پی النار نظر پیتنی چی کم مقتولین لیلہ پاور کیوی او القاتل والمقتول پی النار بی بارکی بسکی اوز نگنگویر ای محولا دعیب ببارکی دعویدی دی چی کم حدیث کی قتلاها پی النار را یا قاتل و مقتول پیتنی پاور کی دی نن دا پا اوق کی احقاق د حق نه کړو ان د عدن په کتنې کې مرشو تیتنی ته اورودنګل احقاق د حق مطالبه ابطال به نه کړو نو هغه چې دا قتل به نه لري پور او ګذرته یو کس احقاق د حقو کې ابطال له باطلو کې امید حق ماننه کې له باطل ورګو به کوي او په دې ورسره دم مقتول لفيټنه لري هغه مقتول له حق صحابه کرامنگ اس حالا مزتی رانگونا شودی دنگی جمل شوئی رانگ این سی پین شوئی رانگو او پده کیولوی تعداد ده صحابه کرامنگی جانگی غین اوپاد شوئی رانگو او یہ تا مختورین فکرین او ہے هر یو جانگی داسی ہو او دیو اجتیحاد پا زراباندی او خپل کردن او داوی پاوجا باندی او جنگی دلی دی او اجتیحاد دو جنا کله انسان په خطا کې من تاسویلی بخاری حدیث ته چې د پاره اجر دی مکتورین فنار کې نه دي لده نه وړانده دون خسی مورال کې تا ته پدنيشته او انده دون وردانغو جنگ دا نګوري چر دا صحیح دی او غلط ته هغه ته خدای څارې کټنی وي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم فرمای انها قتدا زردن فتنهن زردی شیوه پتنا یاكون المزدجوي با دړدلګونکو په پیاب دي کې خیرن من ترمنل جاري دي د ناس نوم جاري سن خیرن به ترمنل قائمي د ولاردن ول قائم او ولارد خیرن به ترمنل ماشي د غرزيدونکو نام ماشيه چاته وي چې هغه په ټن کې ترې شرکت کړي ول ماشيو نو په شرکت کې اونکي او غرزيدونکو خیرن به تروي من السعي د منډي وهلونه ساير دته چم دې کار او پاک دیو باندې وي قالوي يا رسول الله ما تامره ني ماته سوقم كه قالوي من كان لو ابن بدر حق بيريت جوقانم بلوقانو پسي چې جګړې بي دي نو پيوسي دا پلوګړې بيزو سلام او هغه څوک چې راز مکه ني دا پلوجي داس سلام مصاحبي چې دانې فمن لم يكن له شيء من ذلك سو جنيد غد پارې شهردين نوی قص یو کې خبرې ترې د پلو درې به حدې راو دی باغې د هغه تیر ترپ علا حرته فقټا ثم ل ینجم ستوانجا بیا تیسره طایدي کې سمري طاقتې پتی درو تارې کول سرا نجا داد اس او د اخته درطاری ته یش مړه منډي دی وایو تختی دغه ځای په اتنی خاله باندې اور دی اتنی خاطو باندې ختم نه ختم عبد اوسوږي خلق <ancien> ورنوجي وردا الله <التس> ولا بهتري مقامات پر کړني ترازه بدادي کينو قال الله قال الرسول وای ادا ویندو بيتن کي ورنوجما له دغه چي له تاګور وای وای دغه خبر په دې باندې ورنیږي مخکی حدیث امدا دے خصوص زیادت جارت تو نو مسننین کل راضی کی کنه کہ حدیث غنی طریق یا سرات کل کی کمزیادت پکین دارا ودی نو دی حدیث کی جاتی خبر او چ مخکی نواندی طریق کی لاغی کر مخید الله پیغمبر ما خبر کداخر شب ما جمع کوڑ اولاد سوغت کی جما خط لئی سبکو ندیوی نبیر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم و فرمیل کن کا خیر ابن ادم تشا پشاند جہنٹر داغتو زامنو دادم علیہ السلام امید دائیاتی دیدوستشو لین بسطہ الیده کری تبطلنی ما آنه بیوازین یدی ایلی کل اقتلک ادھا حابیلون تکیشا ساغذان از جم سابیت کلو مانے کلو مانے کلو ادھا زعب نخو خلا شکنو بلالو پازاب کیلتار شکنو ویدیو دام دغه حدیث ماخې دا به بکرځ ک شوو پاې پهذا په داپدي چې قلاه کللو هو نار د دغې چکه مقتولین دا پټول پورت دی دیوانې کې مشكال د تاسو مخ ته ولسو کنه جواب غري وانت نه اره کې راي خ سره راي ته قال في قدي زيادي قلت من متازه کې دا وكلي ابن مسعود قال اي تلک یام الحرج دا اورځي د مرګونو وایي چې بس مرګونو مثواشي حیثلا یا منور دجل <سؤال> پهغې کې چېنمئ پمان کې سری جری سو دپ ملګري نه تملګري ویر اعتاد دی ما ته پوو کو ما ته اوکم کې کچ لانی با چې ماه نبی زه نوویل نه بیلی سرم ته کپړې سانانه کا ي دک ب نهګپنج باله او شته هل سر من اللهې بې کا ټارټ ټ ټاټو نه خول کورنا دا تا چی نن دا پری سړلې باندې خلق نه دی اچي دا غي نن لري کې نوک کته مدې تي من د شوته دا کجاو هغه لر کې وټاړتي پهو دي دا کور لازم نه الله دې کلا چی قدر شو اسمان نه ځل او ترنو طارقل متوارتن والو تو زم ظلم والو تلو نه زموږ دګي په سماعت زموږ خبرې راتلې کله باندې چې دا د عمل <سؤال> سره راغتو حکم خبر ترپتا حدیث عبد الرحمن مسعود رضی الله عنه معنیو د شرکتنا پدغه واقعاتو کې نو ده په سوالې سرجم تدی دمشق تر عالم نو خوري په اتی تر میراو شمه هغه دې حدیث بیان کولو رقمات قسم په الله کو لا الاه الا خوب در غان اصحاب بل عبادت لا عقاب شهر خانداؤ ریدر ریدر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم جماعت ما صدا مزمان حضر لہم مضبوط شو اماعی چیزا پری پتنو کی او پری جنگونو کی شرکتا نکو ما یو توجیم در غشو دا مشور توجیر او بل توجی کری گدا سیم کریشی قال <سؤال> اوثمان رضی الله عنه قتل شو نما جما زورا والو تو سر تلس ان کل لازم و اضطراب کی شما په بیجی نه کی شما پریشان شما نو لاړه مدینش ته میزان ورس دا حدیث سمال تیونه هغه مده خبرونه په جما ز لکیه بنا نه دا مقصد بشه نبیل ادلام پر مایلې جن مهره قیامت ته کتنې وي پر شان ټکو د شپې توري سبا کوي به پدې کې مسلمان بهږي به کار بهږي به مسلمان سبا کوي به کافر نه پدې کې به تر وای د ولان اگر دې دن کې به پدې کې به تر وای دغ ساي منډه وه کنه ماتې کې پدې کې پرویندي وقت او تارک موقعټ کوي تسمید خپلندو او تار جمع د وترد ريانۃ ثم مران پای باندې دی پچیک ودربو سیوفکم الهجار اور اوبو کو اس په یطریکانو تا کته خولوش په یو کس پر تاسو نشي بشان د وی تر د دوه زمانو د ادم علیه صلوات و سلام ی حدیث کیدارالا یوس به رجلو بیا مومنهم سی کثرن نو پدې کی اشاره د سرع د انقلاب د خلق تا چکړه به یو شانې کړبه نشته د کې به هغه ته خصوصي مراد ها د <تصفح> دېنې یوې موخه د دې لپاره کې یو د دې عبد الرحمان وی دنيوونکو یوما لاس دې نمړ رجلن حمادر ایولار ناصا پراغه په سربانيچه او دروړ له شو په لار مافق چا کټ کډونې په لارې او دروړ او دروړ عبد الله ابن عمر قاتل هذا نديق قاتل مدبختره كلچدا سلاړو او ما او را هذيل لقد شقي سماجمان لري پدي مقتول چدا مغردام مدبختره غدوهم راغه قط اراده کړو نه بیا ماوردنې دررسور الله الله عليهی ی تللم نه ی کوو پر معریمن مشه الاه جوړ سو چېلاړو یو سري طرف اومد د چغل ختل کې دا په قتل په چېلاړو په یذاناغ د وي فالقاتل قاتلو ف نار او مختورو کې قاتل و فعور کی و مقتول و فجنت کی ایلنی دسی چلنی وہ کی جی دیری ذان غلع کی نو قاتل و فجانم کی و مقتول و فسکی و ای کنا کجنت کی او کچر تا دے پاپسی کرزی افتر پاپسی انزا دوانا مچرتزی یہاں دیزیں کی کستاسو بری کتابونو کنینی زمان بری کتاب کې ریکلنی و ایل آل ابن سبیر و یذغه سر چکن منسوبو نکریش دی بزری شړویل عبد الله ابن زبیر زہما چونده په مکه مکرمه کې شیل شو ادا خبره د کم زرمه سوګوري ہا چا به کیدا ویری چې دا داوه د مکه یو او ته خوده و یذکه خو به حدیث وقایدی په طریق مدینه یو دی په طریق مین تورقل مدینه و یګی امیسو چی کردی و جدا غیدادا چی دیزی کدیوید چو ما او را ایل حاذا ایل قد شاکیا حرم کبدلیو ابن زبیر او شاکینو او چطر صحابیو صعادت مندو قال آبو داود رواه سوری انعون انم درمان امن سمیر او سمیرہ و رواه لیس بن امی سلم انعون انم درمان امن سمیرہ قال ابو قال للحسن من عليها حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث انا بيعوان وقال هو في كتاب بن السبرة وقال السبرة وقال السميرة هذا طول مختلف الفاظ هكذا كلام أبو الوليد أجد ابوزر نهوی مات نبی رسول <سؤال> الله چې ابوزر مې لبیک یا رسول الله حاضرې امتات په حاضرې دوسره په حاضرې دونه الى الله پیغمبره اونیک بختیاو ام صاد پر اونیک بختیا سره پسته نیک بختیا نه وګد هدي ذکرونه دا کیه دا خبرم ده کیف انت صاحب سرنګا ندا اساب الناس موتن چې کله خلق تمرګر شي یکونل بیت په هېب بل وسیپا چې وګور کې مراد د قبر نه بل وسی پېو غلام سرا یوم قدانې چې قبر زېبا دومره ګران شي چې یو غلام قیمت پیش مړی بډېر شي دیو نه میروي او یا د قبر کنا سل دومره ګران شي چې یو غلام په قیمت پې خلق کړي دا کوم کثرت د موتاو اشاره ده ما وی الله رسول کوی کی او یا د دې چې ما خارن له ولي و رسول او چې پسن کوي دی الله زماده پاره دا پیغمبر نماز تنبیرې سیماله کمي صبر تمنلاجنه صبر یا ایو صبر کوا به ماتوی اے بزرام ما وی لمبه کوڅه دې قال كيف انتا سرنگ میثال کر چوي نه ها جرزه کانی د تیلو دغه موقام نوم دی مدینه منوره کی مغرب جانب ته قد غرقت بالدم چړو شی پوینو پوینو باندې دا پټی شو ما یې ته چې پسندې الله زماده پر دغه رسول نبی رسول الله ماته یانه من انت لازم دې پتا باندې هغه چې ترغری نه خلق کور لازم ني ما یې دا لا پیغام را خپل ترن العالم چې کیده پخ ما درې دې درامي تبه شریخ شي په دا وخت کې د قوم سره مې څو کمرات کې وی لازم ونی څو خپل کور دایما وتېک داشیش ما منځما کوټ ته کې تیریږي ای بحر ک چې مغلوب مګي دال سره پر وشیده توري نو وا جو خپل جامه په خپل مخ باندې او دې مرا ګرشتا په ګنا کې او اې په خپل ګنا کې استاد قتل ګنا اقفل <سؤال> غنا د د چکی به ذریره او مو سره دې دې نه دي غني تانور غناونه په دروازه واچولې شي لکه قرانه په چ ولاته ذرو او یا ما صداده چون کې ته شهید شي او دې شهید بخی غناونه بخي ورته ما کینی غناونه الله فق وبخل ګويه کې د پسروا ګويه کې اقفل غناونه هم دې ده حدیث کی اتنو طرف ته اشاره شوتو ستودا سی راضی اذه احجار ال بیت مبارکی محدثین و حضرات وی لچ پڑے کی دعوا که د هرې طرف ته اشاره ده چې مخ کی امام بو داؤد میوزه کی دغې ذکر پیکر کړو نو حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت سندو کال پس ته واقعه شی نو حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت څه سنه 61 هجری کې شوې ده دا وقفه رسالت هجری کې شویده او دا غیر په سبب انداو چې د مدینی خلق هغه دا مروان چې وو مروان بن الحکم هغه محاصره و او هغه قتلولو مروان چې دا ډیر د تدبیر انسانو د در سره ډیر زیات پر سادهت شوي هغه څنګه سیدا شام ته بوت ن یزید بن معاوية حکومت دوره هغه مسلمان نیقبه په مشړې کې 30000 فوج تیار کړ او دیت ولرشي او د مدینی خلک چې دا و پوهه کړي هغه سره پریږه او خلاف نکي دا خبره ومنه بیا د اوسره جنګ کوي انما ان الرحمن رمضان بیا و اوسره جنګو دا مسلمان نیقبه ولا له مقلطجو خدایا حکمت يا مري ته اينه و نه هر خلک متمين نه کړ رايبه نتيجه کي جام وش وشو هو جام وشو دي خلک به ترشول دوله زره كه ساته کړو او دری ور دي په مسجد نبوي کي مزنه وشو اذان وشو او مدینه مناره باندې داسي او تياره او دا مړي راشي پراته مدې کوې د دې اشاره وکړه قال ابو داوود لم یکو مشهد په دې حدیثه د رحمدی بن زید د همار ابن زید نه علاوه نورو د مشهد مشهد ابن الطریب ذکر نه لید سب حماد بن زید دا ذکر کړې پوه الذي هو انت من غير ما ي provoke ترى الطالب يا خير ما شاء الله ما شاء الله يا من اكثر من نسيتوا تفرطت سنه فاتت يعني ما قدرت قاعده كده انا قلت له صالح حضرتك يا هي صدق <تصفيق> قال اي والله لقد سمعت الله صلى الله نبی علیہ الصلاة والسلام پرمائره این سعیده یکینا نکباط لمن آخام خاصت جنی بالپی تنچی لرک بیشود پیتنونا نا خبر نبی علیہ الصلاة والسلام دریز روکر ولمن افتری اواغلت کی مبتلاک بیشون فصبر سمر اکو فواہن مناغن پانت تاجم دے افسوس دے واہ لپس مقام دا افسوس کے منازی او واه مقام د تعجب کې راځي کله افسوس مقام شي نو مقصد دانه کې کوو نو کڅوغه خاطر شو هغه ما خاغنه سانه ورانه کېږي او کچد مقام د تعجب شي نو د ډېر چټ انسان دې کتنې کې د خپلې په حال بابونک په خپل لسان باندې یو بیان د بندولو د جبهه داده جبهه بندول ضرورت له کانو د دې په ټنو وختونو اکثر دا هغه ما تقریبا نو او به د وی په وجه باندې ډیر خلک په مصیبت کې خپل شینو داده جبهه د غلط استعمال نه وي په داسې وختونو کې جو به ډیر کنټرول ساتي او خپله سوچ سمځه خبره کول به کار امیلی اسلامی زرده چی شیوی و پیتنا کنون کی چاڑیکون کی هندون کی سوچا غطربت وام گوری اس تشرا پتلا ہو نوراکاگی و پیتنا دل رن حدیثی خوبانه پاکی خوبادا سی رنگ بیور کڑی و دسی زوردار تقلونو بی پاکی زوردار در ایل بی او مڑا خونا سه اندیشا یادتونو بی پاکی کی شان بی خلق براکاگی ویشاف اللسان بیا که و کوی سیفو او پر تکول نجوی پدی کی پر شان واقع کی دل درد تری وای مې مقصد خو په دا موقبه باندې د حق خبره به مشکلی مشکله ای لکه ترا ایا مقصد نه چې په دا موقبه باندې دا خبره کوله د غیب د دې سنگجده سنگجده <تصف> دا څنګه چې د توري اثر نه پیتني پټې می ايام خصنده دې چې په دغه پیتنی تیم کې او خلبانې د جاب بد وی دا د دې ګنا نه لريډه په تور چي سو نه دې دوی می توجې د پارغ شعرې جراحاتو سهامي لهل قیام جرحل نیسان ته وې جماغه یو خبر ورکړل دی یا له مون وړګل مطلب هم داري چې ځان ساتل په کار دی خره کنټرولونه په کار دی ها 10 زیات چیرې زیاد الاجم دی روس ترازی چې سیمن گوش هغه تاوي دا نه مېرې تل امر مې وی وب پیت تا ستن دي فل عرب عرب دا بل پیټ جاي کې عرب راي او قتلها في النار دغې مقتولین و قور کیوي اللسان جابیا په دې کې شتوره روي سمینو کوې سي داسې ترې نه ده دې بنت مزائر حق کی تعین شوي ده اغه په نن سره چې کم د خلق په منځ کې په دنیوي امور باندې اندادون جګوري د عربو کملات کی او بازي خلق ردي تعین کړه د علير جلبت نه هو د مازندان د جګرو سره پغیره اشکاله چې کلهه په نارغدی د ځواب بیداري کومې چې کړه ده سمرا د دین اخرت بیچ پر یی قطر شو دی اغه سوکنه چې جاده وژنه د پیتنه جوړه شوه د کو عثمان رضی الله تعالی او شو طالعرض الله تعالی او شو اغه بنئ المتدی کی چې کمچازیا ته اکړه عمره دینه ان لیس ان ا جمل لفظ پکراو اور اوس به دې کې سیمین گوش گوش راګونو ته وای سیمین سپینو ته نو سپینو راګونه وسولاله چې پک ته وسو او باځې کښیو راګونه وای مې با با رخصه فتبني وباديت كي باديو تسريلاش باند جات په پیتن دي په ده پیتن کي دي باركي كتاب الجihad کي توس تفصيل شو امام بخاري ابواب راوري بیری سلام پرمای کریمنا جو به تر ما له مسلمان غریبی دی چې بیاي باغې درام سکود غرونو ته زید واقعې دلبران باران که سيرونو بي دينه من البتان صغری و خپل زندګی پټ نونه نهره طالب البتنينه ذاذهبي حنا بن قيس و دون او دا جنگی رادمه و ابو بکرنه و سلیما سمیروش ته پوس پکړن ماته چا پرشه کماوری دین د رسول الله صنه پرمایه له کله چمتو جيش مسلمانانو پترو پلوونو قاتل مختلف اور کی نو وی دل اپ امر قاتل هو اور کړي حاله مقتوله غوي دمی را ده کول د قتل الله صاحب ابو بکر نے کنا سن وکال باب ان کی تعظیم قتل مومن او په بیان د غټوالي د بنا د قتل لمون مومین د قتل بنا ډیر غټه د مومین د قتل غناډیرا وړه sawdust درته درکو ده شوی ده تابو خو کې نه په غزوه د قسطنطینیه کې د روم زګیو او زلقيام پاک مقام ده یوسړې راغله د اهلی فلسطینونو دا دا غوډه اشراف او محترمونو یاریونه ذالک له خلقې په جان دود دا شرافت د دره او دا فلسطینو هانی مې کلسوم نشریک کنانی نو سلام وچه عبد الله ابن ابي زكريا باندې هغه دا عبد الله ابن ابي زكريا چې دا خاليری مدحقان کوستا ځانو کې سوچته تاسو دې سب وخت ته انا یاری بوله او دغه حانیم نیکول سوم چې پیجان دوی د دې عبد الله د پاره حق بدا بشراطه راطه قال لنا خالد انه خالد چې کوم شاګردان دی غوي چې په حد د سنا عبد الله نبی زکریا مون ته حدیث بهن کو عبد الله نبی زکریا دغه حانیم نیکول سوم په حضور دیو حدیث بیان حدیث مضمون دغه جماده کوم په دردان اور دین دی او ی ماده په دردان اور دین دی او ی رسول الله نوری دی یقول یجب كل ذنب اصل لا يغفره هر گنا قریب رجل یبسی الا من مات مشرکا مگر سو چې په حالت د شرکی مون شون دا ماپی نکی الله ملکه د اخرجه مشرکین زه او تګم نک له خبره نه د مشرک بخنه نه کی او مؤمن قتل مؤمن یغ مومن چې قتل کی مؤمن لره متعمدن قصدا نو دا حدیث ته بیان مندیت پر هني موږ کل سم حدیث بیان کوی چما د محمود بن زهره بیان ورته او غدا اباده بن ثابت نادي بیانو چاوی زه دغه نوریدلو رسول الله صلی الله نبی علیہ السلام <سؤال> پر مے نirman قتل مؤمنن چاچی مؤمن قتل کړو قاتب تب قتل لم يقبل الله من سرپا ولا عذر نو دی دای بھارت په دوتری کې نه قلی او قاتب تر او قاتب تر قاتب تشې منندا قاتب تب تب قتل به گناه قتل کړو قصاص میسس نو قصې قتل کړو او چې فقط بده شنو نه ده خوشحالي <سؤال> وګړه دغه فقط خپنه شونه شونه الله <سؤال> وکوب او نن ده بیا موږ ته خالي <سؤال> دوی چې موږ ته حدیث بیان کولی منی بيقدره د عمر دردا رسول الله نه دا دو عبد الله ابن ابي زكريا دیم حدیث دا ابو دردان شاندار ہے ہمیشوی مومینوں موانی پر تیز رب تاریک ان کے موانی پا مانا پوشن موانی قن تیز رب تاریک ان کے انوقنا لے داکلہ جا ساروی تیز دن اغدا سر کسی خوزی ہوتی کہ ناید تیز دونن لمومین شان با تیز روان دیو مخی تو تیز دی صالحا صالح بی ما لم یوسیب دمن حرام ترسو چونر سکیتن حرام فینذا صاب دمن حراما بلحا کرے چوره سیګي دمه حرام ته بلحا نو ده محسوس شي قطب شیدت زرب تارینا بلحمان ده دې ده محسوس کیو مخ مست دې تائیں د پار حنیم کورصم حدیث بیان کو محمود ابن ربیع توبات التاسمید السلام مستور تشابر کو نو داو تلور حدیثونه شو دو عبد الرحیم نبی شو دو ج دینن ده حنیم شو عبدالعیم <سؤال> نیوی زکریه جو بین کرلی اغدا بودردادی حانی منی کلسون جو بین کرلی اغدا و باده امنی اپا دیسلور وانو حدیثون که مندخ خبرده جی نمیسلمان قتل قطع گنار و سوایا اور علی اددا بدا کوچی راغ متابت سوک مہراجی پیتنو کی مرغونی دې د دې کې دوه آیاتونه رااله یو د سورۃ الفرقان آیات ته عملن سوره نساء آیات ته د سوره فرقان پايات کې هم دا خبر نه چی او لذین لا یدعون مالا الیان اه ولا یقتلون نفسہ حرم الله الا بالحق ولا یزنون او مې فالذالک یلقا وذقاب له العظام فی ہی محانا اللہ اللہ منتاوٹا کی سمکارن نو کتوبے ویستنو بیابادہ عذاب ندے بچے او کتوبے ویستنو بیابادہ عذاب کی بیابادہ لیکن سورتی محسا کی چکم آیات تے وَمَنْ يَقْلُ مُمِنًا مُتَعَمِّنًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا نفاکی اللہ منتاوٹا نشت دوانو ایتنو میز کی تارس شارس شارس نذیر میثابت رزل اللہ تعالی او دبر تارو ذاته وکړه آیات د قران مکینا ذل شوهلې او آیات د تارو استنا ذل شوهلې آیات د ناسختی د فرد آیت القران په ریبوشه تاسو دغه سوره قران مکیره او سوره تو نس مدنی دغه د مازمم داشو چې چا مسلمان قصدن قتل کله دابه مش په جانم دی دا د دراو در اوسه پروګرام نشته د عبد الرحیم بن عباس رضی الله عنهما راځي دغه همدادا څنګه چې د زېری نسبیت تر کې لګون دي پرښتې هغه دا چې عبد الرحیم بن عباس رضی الله عنهما آیت القرآن تعلق د هر شرک سره ده سر کويک مشرکو اهل مکه دا غو ده پاره د غو کوم چې قاتل کړي او چې زینا کړي او چې سکه کړي ته به ویت نه او د سورۃ النساء دایا تعلق د مسلمانانو سره ده مسلمانانو د پاره د غو شو چې کوم مسلمان نه حق قتل وکړي هم هیڅ نو کته اوسو چې په دروازه کې راوځو د عمر پرغنے کې دې دې ثابت آیت النظام چې وایي او عبد الله بن اباذي ناسخ نه وایي هر یو پر محمل جدا جدا وایي آیت النظام محمل مسلمان و او آیت القرءان محمل مشرکین وایي نداء خو ما زړه د دوه یو اگر چې د عبد الله <سؤال> بن عباس رضی الله و جنهم کله رسلنا خل شو چې آیت النساء ناسخ بعض علما وايي باندې کې دی چې آیت د سوره توری قران چیرې نو هغه مطلق آیت النساء مقید دی نو کله کله د مطلق قید تمه خو په دې معنی نه درته نه چې نه لیکن بل طرف ته چې کوم جمهور علما دي جمهور علما او رحم دادہ چې توبه کافر قبلې نه چې مسلمانم او ماشي نه قبلې چې غني دامت دیوې سيدو نجبير چې کلام دادہ عبد الله ابی عباس مستغذر کلو نیمای مجاهد رحمه الله ته وی الا من نذم الا من ین د سوره نساء کې پجزاء او جهنم چیرا غل دی نه داغه سره دایسته نشي الا من دا دا او ندامت توبې د چا تو, تو بوستنه مه ده د حرود پنار نه خلاصي نووی ریمولم پری كلام کړي دي چې دغه مزرب جمهور ده په پان دي شوده چې آیه نساء کوم درې نبی عباس په ټول خبره راغله دا غی ده مقصد دې دغه او هو جزای دال جزا يم داري چې همشي جان کوس او و بله لوړه کوي واری نور راځي شي او یو پرولي ما دون زاري کليمه يشه ايا د نو د دې د جزا ذکر دي چې نه چی خامغه د په جانب یو د ور لکه دیو سره جوړو کینته دلته دی جوړم سزا دی چې بلې نکته واچو اوس او د بلین کته چول وښونه شد خپل خبره دا خو جزا ورې دلته مداوی دي د جوره مواضیه قتل <سؤال> سزا د غدا او غادات ایدہ که الله په مشت کوي خو پرمادهونه ذالیکا هغه نه چې سچ توبه وبد مدابره غی الله ویا التي قررنا لا بتحقيق قرارات من قبل لقد قدمنا للقدام الذين قررنا ودا ونا مايدا اخر ودينك واجب الله تعالى لما قاموا عمله فلقن ضي بملع الذين قدنا ذلك هذه لذلك مبارك عليها الذين يوم ينتظرون فزوا جننا ولا قال <سؤال> اريدك على اشرايت من من كان قد زاد ودره فقط وتره حتى 2000 8000 الى په طرف احمد په او سینه یې من څوک کله وای او دغه جزاء شوه ته خو نه لا خو ته کوم اپ کینو الله منصور اور ما یې را کولای نه با ما قتل په چې کومه امید کېږي چې کړپیتنو کې نڅيق بي انسان قتل شي کړم مداري کې کومه کومه خبره لري دا که دخو دراوونی خبره وي اوس هغه خبري چې ووه نه راځي سعید ابن زینوی کنائند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اومد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہ نظرک ریکھ لئے پینا فیعظم عمرانو غٹے اوگنو داغی کار شغٹا پیتنا دا منگوی یا نور حقوی چئل اللہ پیان بارکا چطلہ نباسی ملانا دا پیتنا دا خومنگا حلا کی نوعو فرمائند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاللہ داسی ندا ان نبی حسابی کمال قتل کافرین تاسور قتل احسن احتراح من الضوء وحجم ماگتливо نفس players bubble من الضوء وحتين تجیز ابن ا Williams اشخانق chanting 한rat اصلاة والفقر خال اچھئذن قاتل나�ما لو ان جين قاتل��� أن ناته اترحه ان ه Seattle's people aren't able to kill نجو ن04 اعمال معätzen الضوء وقتلان فمحان بالزوء نبی اکرم صلی الله <سؤال> علیه و سلم فرمایي زمو مد او متي مرحوم دي نوې پديواني اجازه په راتګ کې چټوله اجازه دي په دنیا کې په اتني دي او زلزلي دي او قتل لو مين اب زهدي جيد تقريبا بوجه باندې دفاق دي او صفه کې اغترفته اخرو کتاب الفتن خه باو